ami a ember vesztét okozza. Bármilyen talajminta vagy egy gajacska elárulhatja nekünk, hogy honnan szerezte a malacokat, amelyeket lekaszabolt. Órákkal később, éjfél után végre becsúszok a bérelt kocsi hátsó ülésére, mahol ott találom a rám várakozó Jay-t, illetve egy sofőrt a kormány mögött. Végeztem, távozhatunk. Jay int a sofőrnek is, elindulunk.